Принесли відповідь від Чарлі. Усі троє притислися головами і почали читати. Дорогі Роне, як ти там? Дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його одним моїм друзям, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинен їх бачити з нелегальним драконом. Чи не могли б ви занести спина на найвищу вежу в суботу о півночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали його поки ще темно. Прийшли мені відповідь якнайшвидше. Цілую, Чарлі. Діти перезернулися. «Ми маємо плаща невидимку», – сказав Гаррі. «Навряд чи це буде надто складно. Мені здається, плащ досить великий, щоб заховати нас у двох разом з Норбертом». Рон та Герміона відразу схвалили такий план. І це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну, треба було позбутися Норберта і Мелфоя. Проте виникла перешкода. Наступного ранку покуса наронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав, чи безпечно йому звертатися до мадам Помфрі, а що як вона розпізнає драконів укус. Але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає. Вкушене місце лиховісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові ікла могли бути й отруєні. Після уроків Гаррі з Герміоною відразу побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку в жахливому стані. Справа не тільки в руці, прошепотів він. Хоча я й маю таке відчуття, ніби вона зараз відпаде. Мелфой сказав мадам Помфрій, що хоче позичити одну з моїх книжок. І то лише для того, щоб прийти і поглузувати з мене. Він погрожував, що розповість їй, хто насправді вкусив мене. Я їй казав, що вкусив собака. Але вона, здається, не повірила». Ох, не треба було мені чіпати його під час квідечу. Бо він тепер хоче помститися. Гаррі і Герміона спробували його заспокоїти. Усе це скінчиться в суботу о півночі, сказала Герміона. Але ці слова нітрохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і укрився рясним потом. «У суботу? О півночі?» Хрипко вигукнув він. «Ой, ні, ні, я згадав. Лист від Чарлі лежав у тій книжці, яку взяв Мелфой. Тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта. Гаррі з Герміоною не встигли нічого відповісти. Увійшла мадам Помфрі і примусили їх піти». Борон мав уже спати. Тепер занадто пізно щось міняти, сказав Гаррі Герміоні. Ми вже не маємо часу відправити Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися Норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плащне ведимку, а Мелфой про це не знає. Коли вони прийшли до Геґріда, то побачили біля хатини вовкодава і кланя, що сидів з перев'язаним хвостом. А сам Гегрід замість дверей відчинив їм вікно. «Не можу вас пустити», – засапано мовив він. «У Норберта важкий період. Я не можу з ним нічого вдіяти». Коли вони розповіли Гегрідові про лист від Чарлі, на його очах виступили сльози. Проте це могло статися і тому, що Норберт,